Заборонено українцям Продавати в Росії горілку І тютюн При нападі на Україну Ворожих військ Козаки просили швидких Воєнних посилок Але в цьому Їм було відмовлено Бо російське військо Не звикло швидко пересуватися Відтак мало Надаватися поміч Із російських гарнізонів У містах до смішного мала по 200 чоловік піхоти. Гетьманська резиденція встановлювалась у Баторині. Ішлося також про мирні стосунки з правобережними козаками. В придатках до статей говорилося про полегкості міщанам і про їхні права, які уневажувалися російськими воєводами, щоб вони не порушувалися цар ці прохання задовольнив. Які можна зробити висновки з аналізу цих статей? По-перше, вони закріплювали розкол України на Лівобережну і Правобережну, тобто Лівобережці потверджували фатальний для України Андрусівський договір 1667 року. Це сприяло, російській політиці розділяй і володарюй, що давало передумови для подальшого наступу проти української автономії. Друге завоювання царизму на шкоду козакам узаконення перебування в Україні окупаційного російського війська по містах. Пізніше в 1707 році Іван Мазепа Пишучи листа до польського короля Станіслава Лещинського, визнає, Київ та інші фортеці в Україні великими гарнізонами осаджені, під якими козаки, як перепелиця під яструбом, не можуть голови піднести. Лист Пилипа Орлика до Стефана Яворського. Узаконивши ці два найбільших свої завоювання, зроблених з далеким прицілом, цар підтверджував часткові права та вольності, створюючи видимість своєї толеранції України. Отже, зашморга на Україну було накинуто, але не затягнено, а ніби трохи і послаблено. Дем'янного грішний прогатьманував три роки, і впав через обвинувачення у притерських стосунках із Петром Дорошенком, які були, до речі, обумовлені статтею 29 Глухівських статей. Це ще раз підтверджувало, які вони були ненадійні і непевні. Було й третє завоювання російського царизму, проведене в Глухівських статтях. Офіційно схвалювалося Доносительству українців на свою старшину та гетьмана іноземному володарю. Тобто встановлювалася інституція колаборантства, що також мало фатальне значення для пізнішої загибелі козацької держави. Більше того, патріоти, котрі зважилися постати за свободу своєї батьківщини, заздалегідь приріхалися на смерть, отже по-своєму приріхалася на смерть і сама держава, бо вона була сплутана, як то кажуть, по руках та ногах. Повністю це відчув той таки Іван Мазепа. У згаданому нами листі до короля Станіслава Лищенського він писав «В Україні і начальні, і підначальні, і духовні, і мерські, як різні колеса, але не в одчайдушній згоді. Відповідно, не шанують своїх проводарів, а це значить, що не мають державного мислення і не прагнуть до повної свободи своєї землі. Такі ж пункти, як цей, про кару смертю і накодумцям та сприяння доносам, ще більше сприяли упровадженню отого знеславленого поділяйте та владарюй, отже й виходило, що наші предки, замість скріплювати власну державу та свою єдність, палили Україну із власної печі. Це прокляття підкріплювалося іншим, про що також сказав Іван Мозепа. Одні доброволять до протекції Московської – Інші схильні до протекції турецької. Треті смакують собі побратимство татарське, чинячи те із вродженою до поляків антипатії. Тобто довгий час українці жили за логікою. Коли нам недогідна така протекція, змінимо її на іншу, але не за логікою, більш самозрозумілою, Жеймо самі собою. Сусідоньки ж наші вельми вправно користувалися цим нашим ганджем і на таких послаблених струнах нашої душі творили свою музику, яка нас і вбивала. Отже, розклад української державної єдності, почавши ще з Веговського, через чистолюбців. Пушкаря та Барабаша Продовжився Дорошенко спробував Об'єднати Україну Як ми вже казали Тільки на короткий час А глухівські статті Розколи її знову Узаконили Царські урядовці Писали про те, що в глухівських Статтях із з відвертим цинізмом Тільки ж ті справи Що належать тому бокові Дніпра не є ваші, вони самі захотіли бути відлучені від царської пресвітлої величності і самі стали під рукою королівської величності. Ще раніше з'їздів і Андрусівських договорів, і в Андрусові договір учинений уже після їхнього відлучення. Текст Глухівських статей, дивись, самі Левеличко, Літопис, том 2, сторінка 98. Отже, логіка виходить така. Так, ми вас розсварили, але ви після цього самі побили один одному голови, отже ви і винуваті. Котрий нам ближчий, тримайся нас, бо брат твій більший, тобі... Більший ворог, як ми. Отакий спадок глухівських статей прийняв собі Іван Самойлович, мораль його дещо видозмінивши. Його логіка була така, навіть об'єднавшись, Україна не встоїть перед силою Польщі та Росії. Відтак її об'єднання привело б до конфронтації проти тих тепер союзних держав. До речі, це овіч на собі Петро Дорошенко, і Самойлович чудово це бачив. Отже, український гетьман вирішує з'єднати силу російську та лівобересів і кинути її на правобережжя, приєднавши до себе його силою. Скажемо, до речі, що раніше цього прагло правобережжя. І в такий спосіб досягти державної єдності українських земель, тобто відійти від тактики оборонної і відступницької Чигиринського гетьманства, а самому перейти в наступ. Правобережжя з'єднати свою силу із Польщею не зможе, бо між ними прокопано і налито кров рів, а з несталими татарами вони правобережці не встоять. Розрахунок був точний і по-своєму мудрий. Він влаштовував царя із його експансійною політикою, але згодом гарна ідея національного об'єднання обумовлювалася нещадним братовбивством. Ось чому Самойловича звинувачували пізніше, що саме він був причиною руїни правобережжя, хоч прихильники російської та проросійської історичної школи, звалювали цю вину на Петра Дорошенка. Цікаво відзначити при цьому, що пам'ять про Дорошенка не офіційна російська чи проросійська, а українська традиційна, навіть народна, веде своє військо, військо запорізьке хорошенько, Залишилися на загал позитивна, а про Івана Самойловича – ні, хоч він значною мірою сприяв стабілізації лівобережжя як державного утворення у підданстві російського царя. Про це ми ще поміркуємо, а тепер повернемося до конотопських статей, які підписав Іван Самойлович із старшиною 1672 році. Здавалося б, козаки самі упередили так звану зраду грішного, тобто виявили цілковиту вірність російському цареві своїм доносом, за що їх мали б похвалити, але російський уряд миттю використовує нову можливість міцніше закріпитися в Україні а це означало обмежити функції козацької держави. За вірність вашу, за на вашій шиї затягнуть тугіше. І справді, вже перший пункт, який йде від царського боку, визначає формулу залежності України. Це не протекторат, як пізніше писав у виводі право України Плепорлик, а Підданство. Протекторат загалом не виключає зміни протектора, а підданство її виключає. Козаки знову просять, щоб їх не оминали при поговорах із Польщею, а щоб вони брали в тому участь, але відповідь царя тепер відверто негативна. Отже, відповідний пункт глухівських статей – Заперечувався. Старшина робить спробу обмежити владу гетьмана, заборонивши йому самовільно судити і карати, що робив многогрішний. Царський уряд цей пункт залюбки задовольняє. Інша справа, що він згодом не виконувався, при цьому заборонялося не тільки вести зносини і сторонніми монархами, що було і в Лухівських статтях. Але заборонялося листуватися і зноситися із Дорошенком. Це просить начебто старшина, але тут відчутну руку російських політиків. Розлам України на дві частини набував відверто антагоністичних форм. Установлювався твердий кордон із Польщею, який козакам заборонялося порушувати, хоч це було наспоковічно їхніх землях. Дорошенко на цей час вступив в союз із Туреччиною, через що турки почали війну із Польщею. Козакам ліобережним царський уряд забороняв допомагати Дорошенку, оголочуючи себе на боці Річі Посполитої. Обумовлювалося вільне пересування російських радних людей по водяних шляхах, для чого нищилися козацькі греблі. Полк компанійців, встановлений глухівськими статтями, козаки просили зліквідувати через те, що від таких кампаній чиниться жителям малоросійських городів містечок сіл всілякі розори та образи. Саміло Величко, літопис, том 2, сторінка 159. Цар сим погоджується, але полк розформований не був. Підсумок статтям зроблено в записі, за яким гетьман приведений до віри. Його треба зацитувати, бо він виразно окреслює державний статус, що його дістав Іван Самойлович. Гетьман обіцяв постійно перебувати у підданстві, завершувати всілякі істинні і бажані послуги його царській присвітлій величності, не мати ніяких зносин, ні з якими сторонніми государями, які не тільки перебувають у вражнечі з його царською величністю, але й з тими государями, з якими його царська величність лишається в святій дружбі і любові, без указу і повеління його царської величності, та не бажати і не шукати собі Запорозькому війську, цього боку Дніпра, іншого государя і ніякою мірою не шкодити країнам, які перебувають під державою великого государя, його царської пресвітлої величності. А коли почуємо якихось ворогів, від чого либонь Боже брони польських, чи турецьких, чи кримських, чи зібрання якихось інших держав,